Berua urdina lurrean belarra Hondartzan area Kandelan zua itsasoa urtantak eta gure ha houetan Bazen behin, izteriko zortzideun da emeretzi garren horri aldean bizizen zergatik bat. Beti, leku egoteaz nekatu eta liburu zainaren deskuidu bat aprobetsatu, ankak zertarako nahi zaituzte, edo betesan da, ankak zertarako nahi zaitut, ge ankatxoaren gainia txingokat erazen. Egentzuen lehen gauza, edifizioko atezaina molestatzea izan zain. Zergatik, bigarren pizuko argiak ez du funtzionatze, eh? Zergatik, igogailuak egiten dugora eta ez bera. Zergatik administratzaileak ez du konpontzen, eh? Zergatik, zergatik. Atezaina, bazuen bat alako zergatik alde erantzutea, baina zeregin, obeagoa. Eta erratza bat hartuz, zaz, zaz, zaz, zaz, kalera botazu, eh, inoiz ez bueltatzeko esan. Zergatik mundutik atera zen, Galderak egiteko bizio ahibarrekin. Eltze askotan sartzen den burruntzalia bezala. Zerga kobrazui zuen inspektore baten moduan. Zergatik ez dago musika kalean! Zergatik gaden beste paper lurrean. Zergatik jende asko toki txiki batean. Zergatik, zergatik! Ezen zergatik arrund bat, galderak tirokatzen zituen ametraia dora baitik, eta etzan ezer eta inorz albatzen. Egun batean, kartuizko txabola bat pasatzean galdetu zuen. Zein bizi da hemen, irreltsero bat erantzun zioten. Zergatetxero bat, etxeak eraikitzen dituena. Eta zergatik etxeak erakitzen baditu bizi da kartoizko txagola batean. Ba ez daukalako alokaioa pagatzeko diruri, Eta zergatik dira alokaioa kain zergatik horrela da. Eta zergatik da horrela. Zergatik horrela da. Eta zergatik horrela. Zergatik horrela da. Hitartean, politiako dulego nagusian, hortik zergatik aske bat zegoela konturatu ziren. Isteriko, zortzi deunda emeretzigarren horri aldetik ies zegoena eta zidikatzen bakarrik zekiena. Bere argazkia, kartel handi batzuetan imprimatu eta kale guztietatik pegatu zuten. Kartelen azpian, hamar mila euro eta botella bat garagardo, zergatia aurkitzen duen arentzat gainera bere argazkia munduko guardia guztiei banatu ziete eta munduko poliziak milioiak diren arren eta pila bat hizkuntza itze egiten dituzten arren ez dute inoiz zergatia aurkitzea lortu gure zergatik maitia oso ondo ezkutatzen jakindu piska bateme piska batan ezagutzen ditugun gauza guztien atzean eskutatu da zer Egia bada edi, eta bezurra bada, ez zinetzi. Ez asko. Txoa da edo kafea. Galdetu zuen tabernariak. Meri, biak gustatzen zaizkit, eta hemen aukeratzera behartzen aute. autea. Ondoazitako emakube bat naiz. Horregatik, zurkeria horrek eragiten ninduen ben nazka, ez nuen erakutsi. Justo momentu horretan, nire maikideari, irakasude bati. Materi idealismoak, materialismon gantakan nagusitazunaz konbetsitzen negoen eta galdera entzun ez nuenarenarena egin nuen. Deia erantzun zuen irakasleak argi zegoen materialista hutsazara eta bere printzipio iporrot egin ziela. Eta zu galdetu zidan tabernariak. Eh eh e naiz. joan bernaiz. Komonera joanitzen. inolako beharrik baina bueno galdera ongi pentsatu nahi nuen. aukeratzen badet. Kafea dut. gut. Tolerantziz berdin. Gizakiok asketa berdina jaiotzen bagara berdina izan beharko litzateke kafea eta tearekin. Eta claro, kafea erabakitzen badet, tea mespraitatua sentitu beharko litzateke. Tolerantziz berdi. TeA eta kafearen eskubide naturalaren bortsaketa hau ez etorrek bat nidakan justizia zenzuarekin. Baina ezin nuen komunean getu betirko. jantook iraueleltatu nintzen. Bertan pertsonarok tea edo kafea hartzen zeden Arargi zegoen nitazan zuziala. Horrek, Kristonsa asteka dago modu sortitu no energohurtzu bernean. Inolako zaintza pertsonalik. Iniong begirune indibiduarekin ezta indibiduetarako. Sukaldela jonditzen korrika giza eskubideak aldarikatzera. Bertan kafetera eta kafea. eta kafetera ikusi nuen. Hoa indikan, dilema konpondu gabenikada konturatu nintzan. Tea edo kafea. Noski, biak eskatu behar nituen. Ondo azitako emakume bat naiz. Baina are gehiago, emakume borro eta trebea. Horregatik, honintzantabernariaren gana, eta argi esan nion. Erdia eta erdia mesedet. Eta gero ohiukatu nuen eta birra bat. Bueno, va ezain aspaldiko garai eta ezain uruneko lurralderatean bain bazen ikbalmasik deitutako lau urteko ume bat. Egun batean, bere aia aslin, ezkonduko zela jakintzen herrian. Baina beraien aitak, etzeukan ezkontza pagatzeko dirurik, eta tratu gogor bat egin behar izan zuen. Ikbak, alfonbra fabrikatzaiei bati eman ziren, eta alfombra fabrikatzaileak seireun rupiako mailegua. IBAke, lan egin beharko zuen bere aitak mailegua gehi, etengabe igoko ziren interesak, ordaindu arte. Ikbal lantegira eritsi zenean, ba imaginatu, la urterekin, eta ama bi orduko lan aldia, baino gehiago egitera behartzen zuten. Baldintza higienikoak izugarrizko txarrak, eta tratua etzen bat ere ona. Kolpeak, irainak, mehatxuak jasotzen zituen egunero. Egun batean, ikbak fabrikatik ateratzen saiatu zen. Baina harrapatu eta telarrera kateatu zuten hainbat egunez. Ikbaken egiten zuen fabrikan hainbat jabe Juan ziren pasatzen. Eta Jaben artean asko hitz egiten zen Ikbaken eskufinae buruz. Berak egiten zituen alfombrak aberats guztiek nahi zituzten. Izan ere, i edon horretzen hoiek egiteko gai eta urtea bakarrik saltzen ziren. Berazik bat pixkabatobeto tratatzen ari zire, hasi ziren. Milbeat ziren ondala logge egun batean, ikbakek hamar urte zituenean, fabrikatik ihe egitea lortu zuen. Eta sindikatu baten laguntzz, jabea salatzea joan zen. Arratsalde batean, polizia, fabrikara iritsi eta jabea zena, Mohamed Ashim, atxilotu eta epailearen aurrera aramantzuten. Aberatxonek, epaia erostea errexa izango zela pentsatu zuen, baino epaileak fabrika itxi egin zion eta ikbaken lankide guztiak aske gelintu ziren. Ikbak zorion zen, orain ere, bera ofizialki librea zen. Errialde guztitik, ume jasatzen zuten egoera salatzera joan ziren eta erreportailak ere egin zituzten. Orduko India eta Pakistanako televistetan Iqbalen irudia agertzen zen umen odola ez erosteko eskatuz. Ikbakek bere borrokan finisten zuen. Baino, mugimendu guzti horrek fabriketako e, bueno, alfombre fabriketako jabeak haserratu zituen. Orduan Iqbal Mea txatu zuten. Ipbakek ordea, ez zuen eskolta polizialik nahi, eta are gutxiago bere erritik alde egitea, berak abokatua izan nahi zuen, bere kausa hobeto defenditzeko. Mila behat zire honda largoita maosteko gau batean, bizikleta zijoan etxera beti bezela. Baino iskinean zegoen furgoneta batetik tirokatuzuten. Eta balek sortu izkioten zaurien ondorioz, hile gintzen amairu urterekin. Apriaren amase, umen humean esplotazioaren aurkako eguntzat hartzen dugu. Baino gaur egun, ez anurrutiko lurralde batean, ume asko ikbat bezela eskla utza jasaten dute. Gezurra bada ezar eta egia bada sake lantzar. Okupeara, animalia baikara, behimatean, ontzatzuria ezagutu nun basoan. Bera ere, okupa bazan, eskubidea badaka, etxe bizitzat, ajatekoa, bere kabuz lortzea. Lasaitasun eta xagu topatzen zituen hemen, beste okupa batzuk, sartu ziren bekaldean. Beste okupa batzuk, sartu ziren bekaldean. Eta bitxarrez ez iren bat ere ondo moldatu Bera egunez besteak gau ez egiten zuten <risa> Oku pajak entxorre, bazekan besterreku bat Oku pajak entxorre, bazekan besterreku bat <risa> daude de xente txepolitu txik Gertu dagoen batxerri zarra okupatu zuen Pare bat lumata zoriontasuna utzi zigun hemen Noizean behin ikusten gara eta gurtzen gara elkar Bizilagun ederra, zorteon etxeberrian, berrian Bizilagun ederra, sorte etxeberrian. berrian Ontzatxuri okuparen bizitzat baita askea Lege nahi duen lekutan mugitzen baita ikasgaitzat hartzen dugu bere askatasuna Egan egiten bizitzearen bizimodua Bizelagun ederra, sorte etxeberrian, etxe berrian Bizelagun ederra, sorte hon